Misiune specială 13. Necazurile unui soldat de ocazie Prima mea grijă e să găsesc o bază convenabilă. Aș avea nevoie de o vilă îndeajuns de apropiată de șatoru, ca să ne îngăduie să ajungem la terenul de aterizare în mai puțin de o zi și totuși îndeajuns de departată ca deplasările noastre să nu poată fi pusă în legătură ca de la cauză la efect cu activitățile din partea locului. Montluçon ar fi perfect și tocmai am un prieten pe acolo, nou. Hotelierul din Neri. Se cade să-i fac măcar așa o vizită de curtoazie. Verii lui m-au primit foarte bine la Londra și se cuvine să-i mulțumesc Baren pentru faptul că mi-a dat adresa. Nu l-am mai văzut de peste un an fără să-i fi scris ori telefonat vreodată. Când ne revedem, lucrurile se petrec la fel de simplu de parcă ne-am fi despărțit în ajun. Îmi cercetează ca unul care se pricepe paltonul din păr de Camila. Felicitări, prietene! Cum știu că nu ești în măsură să-ți procur lucruri la bursa neagră, concluzia se impune de la sine. Ți-ai cumpărat haine pe Regent Street. Din fericire, poliția nu dispune nici de experiența lui de viață englezească, nici de perspicacitatea lui. Chonot e din același aluat cu unchiul George, unul dintre acei oameni inteligenți și simpli, cărora tot ce e vulgar și meschin, le e de-a străin. Vulgaritatea și meschinăria există întocmai mai cum există minciuna sau vărsatul, o știu și ei, dar faptul nu-i privește. Îi povestesc despre plecarea mea prin Spania, antrenamentul din Anglia și scopul vizitei mele. Am nevoie să închiriez sau să cumpăr o vilă prin părțile acelea. Știe cumva ceva care să-mi convină? cugetând cugetă de lung, prânzul minunat al cărui oaspete am fost e pe sfârșite. La desert îmi dezvăluie concluzia la care a ajuns. De ce să riști trezi în curiozitatea? Ar fi mult mai simplu să vă instalați la hotel de la Surs. În anexă se află un apartament liber. Vecinii din camera alăturată sunt o pereche de evrei alsacieni care pe deasupra și din fericire sunt surzi ca un cămătar la rugămintea unei călugărițe strângătoare de pomeni. Încă din perioada galo-romană, termele de la neri erau recomandate pentru consolidarea fracturilor. Radiotelegrafistul tău va locui aici ca un băiat cinstit aflat în convalescență, se va vindeca de tot și va putea opera în voie. De acord? Dragul și admirabilul meu, Cheneau, când mă gândesc la toți falși luptători în rezistență care ca niște precupeți hâtrii s-au priceput să-și transforme în rentă viageră pseudo-eroismul, să se aleagă cu legiunea de onoare, considerație și slujbe. Nu i-am adus o cara să solicit pentru el nicio o bucățică de panglică. Mă duc să-l iau pe Joe Pitt de la Lani și îl instalez la Nerii Lebe. Timp de o săptămână stau și eu cu el, pentru ca pensionarii hotelului să se obișnuiască cu noi și să se îmblânzească oarecum. Pensionarii aceștia sunt în cea mai mare parte bieți oameni bătrâni. Ne-am început liniștit un trai clandestin lipsit de orice necazuri. M-am întors la fermă ca să cercetez amănunțit terenurile. Jean Fayon nu-și pierduse timpul, a convins un vecin din Beri să ne ajute și el și să ne dea o pășune pe care avea să pască oi ca să taseze pământul, ușurând astfel manevrele de aterizare. Între ferma Barillon și ferma Lani dispun acum de un adevărat aeroport de buzunar. La întoarcerea din călătoria asta, în timp ce trenul e gata să pornească din gara șatoru, văd năpustindu-se pe peron un băiat atletic care, ajuns în dreptul ferestrei mele, se apucă de bară ca un acorobat și sare pe scară. E camaradul meu Ivan de Colombel, împreună cu care am evadat. Pentru el asta a însemnat întâlnirea destinului. Se angajează în rețeaua mea și nu mă mai părăsește. La câteva luni după întoarcerea mea în Anglia, va fi arestat de poliția de la vișii și dat pe mâna nemților. Va muri într-un lagăr de exterminare, el care mi-ar fi plăcut atât de mult să-l am drept tovarăși de arme într-o luptă cu viziera ridicată. Timpul trece repede. Gaston mi-a găsit un apartament la Marsilia, Ani mi-a închiriat la Toulouse un refugiu discret. Împreună cu hotel de la Surs, dispunem astfel de trei stații de poștă liniștite, care ne îngăduie să evităm fișele poliției, necesare în cazul când închiriezi o cameră mobilată. Rănar a izbutit să fie convocat la Londra ca să facă rost, pe cât se pare, de niște instrucțiuni ceva mai pe placul lui. De altfel, nici nu se va mai întoarce rămânând în Anglia. Îi pregătesc expedierea pentru nopțile cu lună plină din februarie. Totul se petrece fără incidente. E însoțit de un camarad pilot care, arestat la frontiera spaniolă, a evadat dintr-o închisoare franceză și are nevoie să schimbe aerul. După ce și-a zborul, să coborâm la Marsilia ca să alegem alt loc pentru transmisiile noastre radio. E o măsură de securitate normală pentru a contracara orice reperaj posibil. Ne întoarcem la Neri cu câteva zile înainte de fiecare lună plină. Jean Fayon a insistat să iau de la fermă un cufăr tixit cu deale gurii. a afumate, unt, brânză de capră, zahăr, mezelărie... Adevărată comoară care la bursa neagră ar face o întreagă avere. Îi va ferici pe camarazii mei prost hrăniți, deoarece prin prăvăliile din Provența suflă vântul. Când sosim în gara la Marsilia, las bagajele în grija lui Joe Pitt și mă duc să arunc o privire spre ieșire. Adesea sunt controlate de poliție, iar astăzi, cu încărcătura pe care o avem, recunoașterea terenului e indispensabilă. Controlul mi se pare a fi neobișnuit de riguros. De cum trec de portița de fier? Călătorii sunt poftiți de către polițiști și vameși, în uniformă, să-și deschidă valizele. Câțiva polițiști în civil completează echipa. Încep să fiu îngrijorat. Cercetarea ieșirii dinspre hotel Terminus nu mă liniștește cu nimic. Aici pasajul e mai îngust, călătorii mai rari și, proporțional, polițiștii mai numeroși. Trebuie să iau foarte repede o hotărâre. Dacă ieșim printre ultimii călători, riscăm să atragem și mai multă atenție asupra noastră și nu ne-o putem permite angajez un hamal cu un cărucior și pornesc în căutarea lui Joe. Oricum, tot prost am nimerit-o. Dacă mă pun să deschid cuferul, voi fi arestat ca traficant la bursa neagră, valiza care conține aparatul de transmisie va fi deschisă și ea, și atunci nicio ieșire posibilă n-ar mai fi. Și totuși trebuie să ne hotărâm, așteptarea nu ne duce nicăieri. Punem cuferul cu cărnăraie pe căruț, iar valiza cu radioul peste el, cu Dumnezeu înainte. Ca să călătorim mai ușor și să avem prioritate la toate rapidele, am scos pentru fiecare dintre noi un abonament pe un an la clasa 1 E un cartonaș galben deschis, barat de tricolor și care aduce oarecum cu legitimația de polițist. Îl prezint funcționarului de serviciu de la ușița de ieșire. Fără ca măcar să-l cerceteze, îmi face semn să trec dând din cap cu înțeles. Un polițist ne oprește căruțul. Controlul bagajelor, domnilor! Am un gol în minte. Situația mă depășește. Deschid încet încuietorile frumoasei valize englezești care conține aparatul de radioemisie între deschid capacul. Postul se ivește cu becurile pentru semnalele luminoase de control și manipulatorul lui. Polițistul se uită la mine, iar eu explic plictisit. Radiodifuziunea națională. Vreți să vedeți și cufărul? Nu-i nevoie, nu-i nevoie, spune agentul. Ce geniu necunoscut mi-a șoptit explicația asta. Unde am găsit tupeul fenomenal să-l duc pe polițist fără să mă tulbur? Totul s-a petrecut cum nu se poate mai firesc, fără ca eu să am vreun amestec. O forță exterioară judecății, voinței sau logicii mele a dezlegat problema în locul meu. Pe trotuarul gării Saint-Charles constat pe pielea mea că a se în genunchii nu e o simplă figură de stil. Joe e și el lângă mine. Ne hurducăm bagajele până la stația de tramvai, iar eu mă repet spre cea mai apropiată Vespasiană, vezica mea nu mai poate. Informațiile din surse multiple ne năpădesc. Un singur post radio e insuficient pentru a le face să se scurgă, încât a devenit foarte urgent să procedăm la o nouă operație aeriană, care în nopțile cu lună plină din martie va transporta la Londra valizele curier. Joe și cu mine plecăm spre șatoru. Îl las pe el la Hotel de France, iar eu mă duc să duc aparatul la fermă. Mi-am luat și eu o cameră la același hotel, unde am hotărât să rămânem cele două zile dinainte operației. Când mă întorc pentru culcare, nu sunt mirat să-l găsesc pe Joe la mine în cameră, trântit pe pat, iar doi străini așezați în fotolii. Pricep numai decât despre ce-i vorba. Răsucesc cheia în ușă, o pun la mine în buzunar și, nedându-le niciun fel de atenție necunoscuților, mă adresez lui Joe. E greu de explicat, dar nu-mi e teamă. Mi-am și dat seama, inconștient, că o să ieșim cu bine din încurcătura asta. Domnii sunt de la poliție? Joe e la pământ. Un control de rutină, actul de identitate un pic suspect? Și inspectorii l-au mirosit numai decât. Iau smuls mărturisirea, că am sosit împreună și... Asta-i. O să ne urmați. Chiar așa? Îmi țin o mână în buzunar și mă sprijin de ușă. Polițiștii stau tot în fotolii. Situația e pe muche de cuțit. Se gândesc că sunt înarmat și simt că șovăie. În ceea ce mă privește, sunt hotărât să o scot la capăt orice s-ar întâmpla, iar ei simt asta încât au pierdut partida. Sunteți un agent golist? Dacă vreți! Ați face mai bine să mărturisiți atunci când vă veți afla în fața unei instanțe că aparțineți serviciilor engleze. Dar n-am nici cea mai mică intenție să mă aflu în fața unei instanțe. Iar dacă faptul s-ar întâmpla, înseamnă că dumneavoastră mă veți fi silit și nici nu poate fi vorba să mă să întreprind fie și cel mai mărun lucru. Oare nu vă e puțin silă dumneavoastră care sunteți francezi să faceți meseria pe care o faceți? Cel mai bun mijloc de a învinge rămâne tot cel de a ataca, așa încât îi atac. O, nu-i vorba de un discurs, sunt cu totul lipsit de elocință, ci pur și simplu mă descarc cum îmi vine la gură de tot ce am pe inimă. De ce mă bat, de ce am ales calea asta și că oricum nu ei sunt cei care, aici, acum, mă vor împiedica să urmez. După un sfert de oră, partida e câștigată. Cel mai vârstnic dintre inspectorii al sacean și am izbuti să-l zgudui. Gădem de acord să iasă de la mine din cameră și să uite că ne-au văzut. Mă angajez în ceea ce mă privește să neg că i-aș fi văzut vreodată dacă într-o bună zi voi fi arestat. După două zile plecăm din șatorul. Pe Peron, cel mai tânăr dintre polițiști, se apropie de mine și întreacăt mă sfătuiește să evităm un vagon de clasa I unde se află trei dintre colegii lui, simpatizanții germani, pe cât se pare. Cum să-mi explic atitudinea celor doi polițiști? Puțină teamă, puțină rușine, un dram de bun simț, poate? Sau instinct de conservare, cine să știe? Am să-i revăd la Ministerul de Interne peste câțiva ani în timp ce m-am dus să-i fac o vizită lui Roger Vibot, în calitate de vicepreședinți sau secretari ai Asociației Polițiștilor din Rezistență. Până în ziua când au dat ochii cu mine, povesteau cui voia să-i asculte cum la Chateau -Ru salvaseră doi ofițeri ai Franței Libere. Se pare că pe urmă au devenit ceva mai discreți.